והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה' וטומאתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. ונפש כי תיגע בכל טמא, בתומאת אדם ובבהמת טמאה, או בכל שקץ טמא, ואכל מבשר זבח השלמים אשר לה' ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור.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 ולמילואים ולזבח השלמים. אשר ציווה ה' את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם לאדוני במדבר סיני.